tamo pa joj je rekla Jeli ti to Allah naredio? Da, odgovorije. Ona je na to rekla: U tom slučaju nećemo biti izgubljeni i vratila se nazad. Ibrahim alejselam se udaljavao sve dok nije došao do jednog prevoja gdje ga nisu mogli vidjeti. Tu se okrenuo prema mjestu današnje Kabe, podigao ruke i zamolio ovim riječima: Gospodaru naš, neki svoje potomke sam naselio u dolini u kojoj se ništa ne kod tvoga časnog hrama da bi gospodaru naš obavljali namaz. Zato daj da srca ljudi teže njima i obskrbi ih plodovima da bi bili zahvalni. Ismailova majka je dojila Ismaila i pila tu vodu. Kada umješini nestalo vode I kada je vidjela kako se njen sin previja od žeđi, okrenula se prema Safi, najbližem brežuljku, pa se popijela na njega. S njega se okrenula prema dolini, ne bili koga ugledala, ali nije vidjela nikoga. Zatim se spustila sa Safe i kada je stigla na sredinu doline, zadigla je rub svoje haljine i potrčala kako čovjek u nevoli trči. Dok nije prešla dolinu, i došla do Merve, pa se popila i na nju. I odatle je pogledala, ne bili koga vidjela, ali nije vidjela nikoga. To rastojanje između Safe i Merve prešla je sedam puta. Ibn Abbas, radi Allahu navodi da je poslanik, sallallahu alihi vasallam, rekao Zato ljudi trče između Safe i Merve, to jest čine saj. Kad se zadnji put popila na mervu, čula je neki glas, pa sama sebi rekla, šuti. Zatim je osluhnula i ponovo čula neki glas, pa rekla, čula sam te, pa možeš li mi pomoći? U tom momentu ugledala je meleka na mjestu gdje je zemzem, kako kopa svojom nogom ili krilom, dok se nije pojavila voda. Ona je počela zagrađivati vodu i grabiti je u mješinu. Svaki put, kada bi zahvatila, voda bi šiknula. Kada se napila vode i podojila dijete, Melek joj je rekao Nemoj se bojati da ćete biti upropašteni. Na ovom mjestu biće Allahov hram, Kaaba, koji će sagraditi ovaj dječak i njegov otac. Allah neće dozvoliti da budu propašteni oni koji su mu poslušni. Tako je bilo sve dok pored njih nije naišla jedna grupa iz plemena, džurhum. Oni su ocijeli u podnožju meke i ugledali jednu pticu kako kruži, pa su rekli Ova ptica sigurno kruži iznad vode. Mi odavno poznajemo ovu dolinu i u nema vode. Poslali su dvojice ljudi da im to provjere. Kada su se vratili, ispričali su im šta su tamo zatekli, pa su se svi uputili tamo. Ismajlovo majku su našli pored vode, pa su ju pitali. Hoćeš li nam dozvoliti da se kod tebe nastanimo? Hoću, rekla je. Ali nemate puno prava na vodu? Oni su rekli. Dobro, to je Ismajlovoj majci dobro došlo, jer nije vojila samoću. Oni su se tu nastanili i poslali po svoje porodice, koje su se smjestile s njima, tako da su tu podili kuće. Ibrahim je povremeno odlazi u meku da nadzire svoga sina, a zatim bi se vraćao u Jerusalim. I kada Ismail odraste, toliko da mu je mogao u poslu pomagati, Ibrahim je u snu vidio da mu se naređuje da tog svog jedinog sina kojeg je dobio u poodmaklim godinama života, zakolje. Snovi poslanika su objava. On se povinovao i ovom Allahovom naređenju i požurio je da mu iskaže pokornost. Oni je to saopćio sinu, kako bi mu srce bilo smirenije, umjesto da ga je nasilu uzeo i zaklao. On reče, Sinko moj, u snu sam vidio da treba da te zakoljem. Pa šta ti misliš? Taj blagi dječak olakšao je obavezu svome ocu. Rekaoši mu, oče, uradi onako kako ti se naređuje. Vidjet ako Bog da, da ću biti strpljiv. Ibrahim a.s. ga je čelom položio na zemlju, kako mu ne bi gledao lice dok ga bude klao a dječak je pred smrt izgovorio kelime i šehadet. Postavio je nož na njegov grkljen, ali nož nije sjekao. Uzvišeni Allah kaže, i pošto se njih dvojica prepustiše i on ga čelom prema zemlji položi, mi ga zovnu I brakime, ispunio si san, mi doista tako nagrađujemo one koji dobra djela čine, to je doista bilo pravo iskušenje. I kurbanom velikim ga iskupismo i u kasnim naraštajima mu spomen sačuvasmo. Mir i spas i brahimu, tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. A on je doista bio naš rob vjernik. Većina učenjaka smatra da je to bio ovan, bijele dlake, crnih očiju i velikih rogova. Vidio ga je svezanog za jedno drvo na brdu Sebir. <tipa> لَينا رفع بواكير اتيناك اتيناك يا دعوتي فديناك اتيناك اتيناك يا دعوتي فديناك الله, الله الله الله لا اله الا الله الله الله الله لا اله الا الله فنعبدك غير نثبت الاركان ولابد لنصر يدم ولابد لفير يثبت الأركان ولابد لنصر يدمر الضغيان ولابد في يوم ستحيى دعوتنا وجيل صحوتنا سيكمل البنيان أتيناك أتيناك يا دعوتي فديناك أتيناك أتيناك يا دعوتي فديناك الله الله Allah kaže, i obradovali smo ga ishakom, vjerovjesnikom i dobrim čovjekom i blagoslovili smo i njega i ishaka, a među njihovim potomcima ima i vjernika i očitih nevjernika Ibrahima i Sari tu radosnu vijest donijeli su Meleki kada su naišli pored njih na putu prema naseljima Lutovog, aleyhisselam, naroda. Uzvišeni Allah kaže Da ti je došla vijest o plemenitim Ibrahimovim gostima kada mu uđoše i nazvaše Selam? On odgovori Mir i vama, neznani ljudi! Kada su mu ušli, Ibrahim, aleyhisselam, je mislio da su ljudi. Zato je prema njima i postupio kao prema ljudima ispekao ime tele od svoje najbolje stoke. Kada ga je stavio pred njih i ponudio da jedu, kod njih uopće nije primijetio bilo kakvu želju za jelom. To se njemu nije svidjelo i obuzeo ga je strah od njih. Ne boj se, rekoše oni. Mi smo poslani lutovu narodu. Sara se tada obradova zbog Allahove srđbe nad njima, a stajala je u prisustvu gostiju. I kada se ona nasmijala, radujući se tome, meleki su joj donijeli tu radosnu vijest, a njegova žena počeje vikati i po licu se udarati, govoreći, ja starica nerotkinja, a ovaj moj muž je star. Ona se iznenadila da se može dijete roditi u takvom stanju. Zato je rekla, to je zaista čudna stvar zar se čudiš Allahovom određenju rekoše oni neka su Allahova milost i njegovi blagoslovi na vas o stanovnici ovog doma zaista je on hvaljen i slavljen Ibrahim a.s. se također veoma prijatno iznenadio ovoj vijesti Buharija navodi da je Ibn Abbas radijallahu anha rekao Ibrahimov sin Ismajl odrastao je u Mekki. Od osirjenika plemena Džurhum naučio je arapski jezik. I kad je stasao, svidio im se, pa su mu jednu od svojih djevojaka dali za ženu. Ismailova majka je potom umrla. Nakon što se Ismajlo ženio, Ibrahimo je došao da ih obiđe, ali Ismaila nije našao. Upitao je njegovu ženu za njega, pa mu je rekla, Otišao je da nam traži hranu. Zatim ju je upitao kako žive i da veraju. Pa mu je rekla, slabo, utjeskobi smo i nevolji. Kada mu se tako požalila, on ju je rekao, kada ti se vrati muž poselamiga i reci mu da promijeni kućni prag. Kada se Ismail vratio, upitao je, je li nam neko dolazio? odgovorila je jeste dolazio nam je takav i takav starac pitao je za tebe pa sam rekla gdje si pitao kako živimo pa sam rekla da smo u muci i nevolji na to ismailu pitao a je li nešto poručio jeste rekla je rekao mi je da ti prenesem selam i da ti kažem da ti je poručio da promijeniš kućni prag To je bio moj otac, rekao Ismajl. Naredio mi je da te razvjenčam, pa se vrati svojima. Tako ju je pustio i nakon toga se ponovo od njih oženio. Ibrahim a.s. ponovo neko vrijeme nije navraćao, a onda je opet došao, ali ponovo nije našao Ismajla. Ušavši kod njegove žene, upitao je za njega, a ona mu je odgovorila. Otišao je da nam traži hranu. Upitao ju je kako su, kako žive i da veraju, a ona je odgovorila. Mi smo u dobru i blagostanju. Zatim je zahvalila Allahu, a on je upitao. Čime se hranite? Mesom, odgovorila je. A šta pijete? Pitao je. Vodu, rekla je. Zatim je Ibrahim zamolio. Bože, Daj im bereket u mesu i vodi. Na kraju joj je rekao, kada ti dođe muž, poselami ga i reci mu da učvrsti kućni prag. Kada Ismail došao, upitao je. Je li nam neko dolazio? Jeste, odgovorila je. Dolazio nam je jedan starac lijepog izgleda. Pitao je za tebe, pa sam mu rekla gdje si. Zatim je pitao kako živimo. Pa sam rekla da živimo u dobru. A da li ti nešto oporučio? Pitao je. Jeste, poselamio te je i naredio ti je da učvrstiš kućni prag, odgovorilo je. To je bio moj otac, rekao je. A ti si prag, pa mi je naredio da te zadržim. Zatim ponovo neko vrijeme Ibrahim alihiselam nije dolazio. Kada je nakon toga došao, našao je Ismaila kako sebi zarezuje strile, ispod onog velikog drveta u blizini zemzema. Kada ga je ugledao, ustao je pred njim, pa su se pozdravili onako kako dolikuje da učine otati sin. Ibrahim a.s. je rekao, Ismaile Allah mi je nešto naredio. Ismajli rekao, pa uradi to što ti je gospodar naredio. A hoćeš li mi pomoći? Upitao je, a ovaj odgovorio, Pomoći ću ti Allah mi je naredio Da ovdje sagradim hram I pokazao na brežuljak Koji se uzdizao iznad svoje okoline Allah uzvišeni Ibrahim Putem objave Pokazao mjesto gdje će se graditi Ka'abu koje je zato predodređeno od vremena stvaranja nebesa i zemlje. To potvrđuje i hadis kojeg navode Buharija i Muslim u kojem stoji da je Allahu Allahoposlanik sallallahu alihi vasallam rekao Ovo mjesto je Allah učinio svetim onoga dana kada je stvorio nebesa i zemlju pa će ono biti sveto po Allahovom određenju svedo, Kijametskog dana. Kaba se nalazi ispod nebeskog hrama El Bejtul Mahmur. Tako da kad bi se otisnuo kamen sa El Bejtul Mahmura, pao bi na Kaaba. Neki učenjaci prvih generacija kažu da na svakom nebu postoji pojedan hram u kome stanovnici tog neba Allah uzvišenom čine ibadet. Ti hramovi za stanovnike nebesa predstavljaju isto što i Kaba za stanovnike zemlje. Kaba nije bila napravljena pri Ibrahim alej selam, ali su to mjesto poštovali i hodočastili svi poslanici od Adama alih selam do vremena Ibrahim alih selam. Uzvišeni Allah kaže: I dok su Ibrahim i Ismail temelje hrama podizali Oni su molili. Gospodaru naš, primi od nas, jer ti u istinu sve čuješ i sve znaš. Gospodaru naš, učini nas dvojicu tebi odanim i porod naš neka bude odan tebi i pokaži nam obrede naše i oprosti nam, jer ti prijimaš pokajanje i samilostan si. Gospodaru naš, Pošalji im poslanika jednogodišnjih koji će im ajete tvoje kazivati i knjizi ih i mudrosti učiti i očistiti ih jer ti si u istinu siglan i mudar. Allah uzvišeni mu je uslišao ovu dovu pa je od njegovih potomaka poslao poslanika Muhameda sallallahu alihi wa I njime okončao slanja poslanika i upotpunio vjeru i dao mu što nije dao nikome prije njega. Njegovom misijom je obuhvatio sve ljude na zemlji, bez obzira na njihovu rasu, jezik ili osobine, u svim mjestima i u svim vremenima sve do sudnjeg dana. To je jedna od odlika koje nisu imali drugi poslanici. Allah uzvišeni je time odlikovao zbog njegove plemenitosti, potpunosti vjere kojoj je pozivao njegovog razgovjetnog govora, njegove ogromne milosti, blagosti i samilosti prema svojim sljedbenicima, zbog njegovog plemenitog roda i porijekla i vrijednosti mjesta porijekla. Ibrahim a.s. je također molio, Gospodaru moj, Učini ovo mjesto sigurnim gradom, a obskrbi plodovima one njegove stanovnike, koji budu u Allaha i onaj svijet vjerovali. Allah mu je uslišao i ovu dovu i podario mu ono što je traži. Tako uzvišeni Allah kaže. Zar ne vide da smo hram svetim i bezbjednim učinili? dok se svuda okolo njih otima i pljačka. Zari mi nismo omogućili da borave u sigurnom mjestu gdje se donose plodovi svih vrsta kao naš dar. Kada su izgradili temelje i počeli zidati ugao na kojim je danas El Hadjerul Eswed, crni kamen, Ibrahim Aleyhis Salaam je rekao Ismailu, Sinko, potraži mi jedan lijep kamen da ga ugradim ovdje oče, rekao je. Ja sam umoran, Ibrahimu je rekao. Ako je tako, onda se udalji i odmori. Tada mu je Džibril donio crni kamen iz Indije, koji je tada bio bijele boje. Adem selam ga je takvog donio iz Đaneta, ali je pocrnio zbog ljudskih grijeha. Kada Ismail donio jedan drugi kamen i ugledao ovaj na uglu Kaabe, Upitao je. Oče, ko ti ovo donio? Ibrahim je odgovorio. Onaj ko je od tebe. Ismajl je donosio kamenjem, a Ibrahim je zidao, sve dok građevina nije poodmakla u visinu. Tada mu je Ismajl donio jedan kamen i postavio ga, pa je Ibrahim stao na njega i njegove plamenite noge su utonule u taj kamen pa je ostao otisak njegovih bosih stopala. Uzvišeni Allah kaže, Prvi hram koji je sagrađen za ljude je zaista onaj u Mekki. Blagoslovljen je on i uputa svjetovima. U njemu su očiti znakovi, mjesto na kom je stajao Ibrahim, i onaj ko uđe u njega biće bezbjeden. Hodočastiti hram Allaha radi, dužan je svako ko može do njega doći. A onaj ko neće da vjeruje, pa zaista Allah nije ovisan o svjetovima. حطيجسوق قم لل حطيجسوق من عصور ل عصور من عصور من, عصور من, عصور من عصور Ovaj kamen je od starih vremena pa sve do vremena Omera ibn Al-Hatta baradijallahu anh bio u zid Kabe Kada ga je on od nje malo odmakao Kako klanjači kod njega ne bi ometali one koji činje Tawaf I tako Ibrahim a.s. zidao a Ismail mu je dodavao kamenje. Uzvišeni Allah kaže, i kada smo kao utočište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je hram, rekli smo, ne smatraj nama nikoga ravnim i očisti ovaj moj hram za one koji će ga obilaziti, klanjati i ruku i seždu činiti i oglasi ljudima Hadž, dolazi će pješke, i na kamilama iznurenim, i dolazit iz dalekih mjesta. Kaba je dugo postojala onakva kako je Ibrahim a.s. sagradio. Zatim su je korejši renovirali i skratili sa sjeverne strane u odnosu na Ibrahimove a.s. temelje. Ona je takva i danas. Buharija i Muslim prenose od Aisha radijallahu anha da je Allahu poslanih sallallahu a.s. Jednom prilikom rekao, zar nisi primijetila da je tvoj narod kabu prilikom njenog obnavljanja skratio u odnosu na Ibrahimove temelje? Rekla sam, Allaho poslaniče, zar je nećeš vratiti na temelje Ibrahimove? oni rekao, da tvoj narod sve donedavno nije bio nevjernički, to bih učinio. U jednoj drugoj verziji stoji, da tvoj narod nije donedavno bio u neznaboštvu, spustio bih joj vrata niže prema zemlji, a Hidžr, to je dio, koji je prema Ibrahimovoj gradnji bio dio Kaabe, učinio bi sastavnim dijelom kabe. Ka Abdullah ibn Zubeir, radi Allaho je u vrijeme svoje vladavine sagradio kabu Ka onakvu kakvu je Allahu poslanih, salallahu alihi ve sellem, opisao iz vremena Ibrahim alaihi selam. Ali ju je halifa Abdu Melik ibn Mervan, nakon što je ubijen Ibn Zubeir radi Allaho 73. godine po hijri, vratio u pređašnje stanje, misleći da je to Ibn Zubeir radi Allaho An učinio po svom nahođenju. Tako je kaba ostala sve do danas. Uzvišeni Allah na mnogo mjesta u Kur'anu spominje Ibrahim alaihi selam. On objašnjava da je Ibrahim Aleyhisselam bio sljedbenik prave Allahove vjere Islama i negira svaku mogućnost da je bio jevrej, kršćanin ili idolopoklonik. Allah uzvišeni ovim pobija tvrdnje jevreja i kršćana, da je Ibrahim Aleyhisselam bio njihove vjere, pravdajući ga od ovakvih tvrdnji i pokazujući njihovo veliko neznanje i maloumnost, jer su i Tevrat i Inžil objavljeni nakon njega. Uzvišeni Allah kaže O sljedbenici knjige, zašto se o Ibrahimu prepirete kad su i Tevrat i Inžil objavljeni nakon njega? Zar nesvačate. svaćate? Eto, vi raspravljate onome o čemu nešto i znate, ali zašto raspravljate onome o čemu ništa ne znate? Allah zna a vi ne znate. Ibrahim nije bio ni jevrej, ni kršćanim, nego je bio pravi musliman. On nije bio idolopoklonik. Ibrahimu su najbliži oni ljudi koji su ga slijedili, ovaj poslanik i vjernici, a Allah je zaštitnik vjernika. Ibrahim salam, je jedan od petorice najodebranijih poslanika. Ulul Azm, čija su imena posebno, mimo drugih poslanika, navedena u sljedeća dva ajeta. I kad smo od vjerovjesnika zavjet uzeli i od tebe i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musa, i od Isa, sina Merjemina, mi smo od njih čvrst zavjet uzeli. On vam propisuje u vjeri ono što je propisao Nuhu, i ono što objavljujemo tebi, i ono što smo propisali Ibrahimu i Musa'u i Isa'u. Pravu vjeru provodite i u njoj se ne razilazite. Ibrahim je znao i vjerovao u Allahov moć oživljavanja mrtvih, bez imalo sumnje, ali je poželio to vidjeti svojim očima i preći iz stupnja znanja i vjerovanja u nešto Nastupa njegova viđenja Allahu uzvišeni udovoljuje njegove molbi I u potpunosti mu ispunio ono što je želio Uzvišeni Allah kaže I kada Ibrahim reče Gospodaru moj Pokaži mi kako oživljuješ mrtve Zar ne vjeruješ? Upita on Vjerujem Odgovori on Ali bih Da mi se srce smiri Uzmi četiri ptice, reče on, i sjeci ih. Zatim stavi na svako brdo pojedan njihov dio, pa ih pozovi. Brzo će ti doći. Znaj da je Allah silan i mudar. Uzvišeni Allah također kaže. Ibrahim je zaista bio primjer čestitosti. Pokoran Allahu, pravi vjernik, I nije bio idolopoklonik. Bio je zahvalan na njegovim blagodatima. On ga je odabrao i uputio na pravi put. Mi smo mu dali dobro na ovome svijetu, a i na onome će zaista biti jedan od dobrih. Poslije smo tebi objavili. Slijedi vjeru Ibrahimovu, pravu vjeru. On nije bio idolopoklonik. Učenjaci kažu, on je izvršavao sve što mu je bilo naređeno i praktično sve do usitnice primjenjivao sve propise vjere, vodeći računa da izvršavajući krupne obaveze ne zaboravi ni na one sitne. Ibn Ebi Hatim prenosi da je Ibn Abbas radi Allahuan rekao, Allah mu je u pogledu održavanja čistoće naredio pet stvari vezani za glavu i pet za ostale dijelove tijela. I on je to izvršavao. Na glavu se odnosilo skraćivanje brkova, ispiranje usta, pranje zubam i svakom, ispiranje nosa i pravljenje razdioka na kosi. A na tijelo rezanje noktiju, brijanje dlačica oko stidnog organa, sunnečenje, uklanjanje dlačica ispod pazuha i pranje vodom, Nakon velike i mali nužde Ibrahim alihi selam je umro i ukopan u Hebronu Pokopali su ga sinovi mu Ismail i Ishak Svi poslanici nakon njega su od njegovog potomstva To je bila Allahova nagrada i počast za njega Zbog veličanstvenih dijela koje je radi Allaha uzvišenog izvršio Kada je poslanik Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, bio na mirađu, vidio je Ibrahim aleyhi selam, leđima naslonjenog na El Beytul Ma'mur, hram Meleka na sedmom nebu, u koji svaki dan uđe 70.000 Meleka i koji ponovo, nared, neće doći sve do sudnjeg dana. اقتل قدم الخزا اعدادك السارق روحي واقتل في هذا كلما كلما كلما كلما Studio Sebil Zenica vam nudi veliki izbor audio-videomaterijala, audio-komplecije života Ashaba, iz života Tavijina, prijeve značenja Kur'ana kao i video produkcije naučno edukativnih programa te crtanih filmova za najmađer. Zato nas posjetite na adresu kanal22zenica ili putem telefona 37 السلام عليكم ورحمة الله الملكات كلما كلما كلما كل